Der Krähennest Kandidaten Podcast. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi, und jetzt haben wir wieder mal einen Kandidatencheck. Und äh, zuallererst werde ich mal eben kurz erklären, wie es läuft, das jedes Mal von vorne. Wir haben die Aufgabe, die Kandidaten einfach nur ein bisschen vorzustellen. Wir machen keinen Grillen, stellen Acht Fragen? Ich habe sie gar nicht gezählt. Ich glaube, acht Fragen sind es, die wir standardmäßig allen Kandidaten stellen und möchten das so ungefähr in zehn Minuten machen. Und danach haben wir eine offene Runde, die bis maximal 30 insgesamt Minuten gehen soll. Und heute darf ich begrüßen Vaku. Hallo Vaku. Hallo Tobi. Äh, wir machen das einfach so. Die Details, die kommen nachher. Und äh, wir steigen einfach direkt ein. Aber trotzdem solltest du nochmal vorher deinen bürgerlichen Namen nennen. So zum Einprägen für die Leute auf dem Wahlzettel. Darf ich mich tatsächlich vorstellen? Das ist aber nett. Ja, ne? Okay, äh, ja, also ich äh, ich bin Andrea Andrea Deckelmann und wie du schon gerade sagtest im Netz, im Mumble, im Wiki so, als der dir das Vakuum unterwegs. Äh vielleicht ich glaube, du darfst auch vorher schon verraten, wofür du kandidierst. Äh ich würde ja sagen, das ist die erste Frage, aber macht nichts. Oh, du hast recht. Mhm. Na gut, das war natürlich die erste Frage. Ich wollte nur kontrollieren, ob du aufpasst. Also fangen wir direkt an mit der ersten Frage. Für welche Position im LAFO möchtest du kandidieren? Also ich habe ja ursprünglich mal, ähm, stand ich da drin und wurde vorgeschlagen für den zweiten Vorsitz und Beisitzer. Das wurde dann nochmal geändert und dann stand ich da für den ersten Vorsitz. Aktuell stehe ich da und kandidiere für den ersten und zweiten Vorsitz. Warum diese Position und was möchtest du in dieser Position erreichen? Also ich, ich begreife ja den, den, den Landesvorstand als Verwaltungsorgan oder auch vielleicht so als Dienstleistung gegenüber den Piraten. Da gibt es Dinge, die erledigt werden müssen und ich habe jetzt so mit Schrecken gehört, dass, dass es da Leute gibt, die da 40, 40, 50 Stunden ähm, Zeit investieren und ich bin einfach der Meinung, dass man da noch ein bisschen was besser machen kann. Ähm, anders strukturieren, die Arbeitsabläufe irgendwie anders sortieren. Also ich habe mich beruflich da sehr viel mit beschäftigt und ähm, ich hoffe, dass man da ein bisschen was dran verbessern kann, dass die Arbeit gut und äh, anständig erledigt werden kann. Ich habe mir für das Folgegespräch mal Stichwort Zeitaufwand aufgeschrieben. Ja, die nächste Frage. Warum glaubst du, dafür im LAFO, äh, mein Gott, warum glaubst du dafür im LAFO sein zu müssen? Ja, also das ist ja sehr drehend, also da muss man dann natürlich erstmal drin sein, um zu gucken, was fällt da eigentlich an Arbeit an und wie kann man das besser strukturieren. Ähm, müssen muss ich aber gar nicht, ich stelle mich zur Wahl und äh, wenn es andere gibt, die das äh, besser können und äh, wir dann die wählen, dann ist das auch okay. Ich würde aber trotzdem immer auch gerne weiter meine Unterstützung anbieten. Wie stehst du zum Liquid Feedback und zur ständigen Mitgliederversammlung? Ähm, Also Liquid Feedback finde ich eine tolle Sache, um sich ein Meinungsbild zu holen. Ich denke, dass die Motivation steigen würde, wenn man mit dem Liquid Feedback noch mehr machen könnte. Also wenn man da zum Beispiel in Richtung einer ständigen Mitgliederversammlung gehen könnte. Da gibt es, denke ich, technische Probleme, die noch gelöst werden müssen. Ich nehme auch an, Satzungsdinge, die noch geklärt werden müssen. Ähm, was ich mir von einer ständigen Mitgliederversammlung wünschen würde, so doof das klingt, ist, dass die nicht ständig ist. Also, dass man irgendwie so eine Art Programm hat, wo man dann weiß, dass in einer Woche XY die und die äh, Themen da stehen, zu denen man abstimmen kann, ähm, damit man sich die Zeit besser einteilen kann. Ich hatte... Ähm, Bei, bei einem anderen Kandidatencheck, wo ich nicht interviewt wurde, sondern interviewte, den Jens Salpenbusch äh, interviewt und ähm, der hat gesprochen von der Macht der Zeitreichen, da dürfen wir natürlich nicht hinkommen, wir müssten das irgendwie auch strukturieren können. Ach, schon wieder ein Stichpunkt fürs Nachgespräch. Wie verbindlich wären für dich zum jetzigen Zeitpunkt Beschlüsse aus dem Liquid Feedback? Ja, im, im Grunde das, was ich gerade sage, äh, wenn es tatsächlich darum geht, dass wir Beschlüsse über Liquid Feedback machen können, dann hoffe ich, dass sich auch wirklich mehr Leute beteiligen und dann wäre das für mich natürlich auch verbindlich. Äh, wenn man das jetzt in einer äh, Relation sieht dazu, dass auf einem Landesparteitag ja auch noch nicht mal zehn Prozent der Mitglieder zusammenkommen, sehe ich da eigentlich kein Problem. Haben, äh, haben sich Leute bereit erklärt, dich zu unterstützen? Hast du ein Team? Also ich ähm, ja also ich, ich werde unterstützt und ähm, ich würde auch ein Team bilden, wenn ich dann gewählt werde. Das wäre mir auch sehr wichtig, das habe ich auch schon mehrfach geschrieben. Ähm, grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht in der Piratenparteilung, dass ähm, wenn, wenn du nach Hilfe schreist, dann bekommst du Hilfe. Äh, du wirst zwar hier nicht an die Hand genommen, dir wird alles erklärt, du musst schon auch viel selber machen, aber äh, es gibt genügend Leute, die bereit sind, zu helfen und ich würde das eigentlich so vielleicht so machen, wie Klaus Hammer das gemacht hat. Da gab es eine Wiki-Seite, da konntest du dich eintragen, wie viel Zeit du hast, welche Aufgabengebiete du übernehmen kannst, welche Fähigkeiten du hast und ja, dann kann, kann man sich bei diesen Menschen melden. Jetzt kommt schon eine vorgreifende Frage aufs Nachgespräch. Hast du ausreichend Zeit für diesen Job? Ja, wie glaubst du, den Wahlkampf effektiv unterstützen zu können? Ja, also zunächst mal würde ich halt das Gleiche machen, was ich auch im letzten Wahlkampf gemacht habe. Ich würde auf die Straße gehen, ich würde Infostände aufbauen und abbauen äh, und hin und her transportieren. Ähm, ich habe mich auch ähm, ja, schon gemeldet bei dem Wahlkampfteam, was wir jetzt dann doch erstmal wieder nicht haben, aber demnächst ja wieder eins haben. Ich denke, da ist total viel zu tun. Ich würde mir freuen, dass wir wieder irgendwie so ein bisschen lauter und bunter auf die Straße gehen und ähm, bin auch davon überzeugt, dass wir vor allen Dingen mit unseren Kernthemen immer wieder punkten können. So, jetzt äh, haben wir hier die Pflicht erledigt. Das finde ich gerade sehr schön und wir können ins lockere Gespräch übergehen. Ich habe mir ja gerade schon den Stichpunkt Zeitaufwand gemacht und diese 40, ich glaube, das dürfen wir sagen, das stand auf der NRW-Liste. Daniel Neumann, jetziges Vorstandsmitglied und Beisitzer des Landesvorstands NRW, hat geschrieben, dass er 40 bis 50 Stunden pro Woche aufwendet und er hat auch gleich einen Tätigkeitsbericht nachgeliefert, um einfach mal zu dokumentieren, was er macht, wie viel Zeit es kostet. Und als ich äh, äh, das gelesen habe, Da ist mir schier schwindelig geworden und hat gesagt, also eigentlich kann dann ein Beisitzer den, den Job gar nicht machen. Das geht eigentlich nicht. Wie siehst du das denn? Ja, ich sehe das genauso. Das geht einfach nicht. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit und wir können die Leute auf die Art und Weise nicht verschleißen. Also wie gesagt, man kann jetzt von außen nicht konkret beurteilen, was das ist, aber warum sind da 300 E-Mails im Request Tracker? Das müssen irgendwie ganz eigenartige Sachen sein, oder? Was glaubst du denn eigentlich, warum aus dem Vorstand, wir haben das jetzt ja alle so ein bisschen beobachtet, von außen kann man ja nicht wirklich genau nachvollziehen, was da mal gemacht wird und wo da die Schwierigkeiten liegen, eine Menge Arbeiten sieht man auch einfach gar nicht, es fallen sowieso immer die Fehler auf und die guten Sachen fallen erstmal nicht auf, was glaubst du denn, warum denn eigentlich nie jemand geschrien hat, also jetzt gerade im Nachhinein betrachtet, hätten ja viele vielleicht mal sagen können, hört mal, da brennt es gerade und wir können das nicht schaffen. Die Frage habe ich mir ehrlich gesagt auch schon gestellt, weil es war jetzt genau äh, der Fall, als ähm, wir das auf der Mailingliste gelesen haben, haben sich etliche Leute gemeldet und haben sofort ihre Hilfe angeboten. Ich weiß nicht, warum man da nicht geschrien hat. Das kann ich nicht beurteilen. Ja, ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, dass es ja vielleicht auch ein paar Schwierigkeiten gibt. Ich habe da mir eine Gedanken zugemacht, es wird wahrscheinlich auch ein Datenschutzthema geben. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob die, ähm, wenn, es, wenn es zum Beispiel, wenn zum Beispiel jemand auf die Idee kommt, nach einer, jetzt mal gesponnen, nach einer Ordnungsmaßnahme zu rufen für irgendein Parteimitglied, das sind ja diese Querelen, die es dann leider immer wieder gibt, äh, darf das denn jeder denn überhaupt lesen? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich, ähm, ich, ich weiß ja auch nicht, was da 300 E-Mails im Request-Tracker sind. Ehrlich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das ganz, ganz dumme Sachen sind, die, äh, vielleicht noch nicht mal unbedingt von Parteimitgliedern. Ich stelle mir so Sachen vor, wie sehr geehrter Herr Vorstand, äh, ich war da gestern in sowieso auf dem Stammtisch und da war keiner. Ich möchte in Stellungnahme oder sowas. Weißt du, so ganz komische Dinge. Ich meine, wie kommen sonst so viele E-Mails zusammen? Keine Ahnung. Ähm Ich kann es mir, mir auch nicht erklären, um ehrlich zu sein. Also, ähm, aber ich habe es ja auch nicht gesehen. Ne? Es wird ja schon Arbeit sein und ich bezweifle nicht, was der Deine geschrie geschrieben hat. Aber das wird sicherlich ein Schlüssel sein. Ähm, du glaubst auch nicht, dass wir mehr ähm, Vorstandsmitglieder brauchen, als wir haben, oder? Nee, also wir haben das ja jetzt gerade erstmal äh, noch ein bisschen erweitert. Ähm, irgendwann wird das ja dann auch ein. Wirklich zu großer Apparat, also das muss ja auch noch alles teamfähig bleiben und man muss da auch nochmal schnell zusammenkommen, je mehr man dann äh, ist, desto schwieriger wird das in so einem Team. Also ich könnte mir was, Entschuldige, was diese E-Mail angeht, könnte ich mir vorstellen, natürlich müssen die irgendwie vorher sortiert werden, von wegen Datenschutz und so. Aber äh, ich glaube, dass da viele E-Mails sind, die man auch als ein Vertrauenspirat oder als jemand machen könnte, der sich um Neumitglieder oder Nichtmitglieder kümmert, sowas vielleicht. Jetzt haben wir auch nur einen Punkt rausgegriffen, weil er halt geschrieben wurde. Nun, denn äh, die Aufgabe eines Vorsitzenden ist ja auch nicht, den Request-Tracker abzuarbeiten. Das ist richtig, aber das scheint ja eine sehr zeitaufwendige Geschichte zu sein. Und deswegen haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, weil das ein Thema war. Dann frage ich dich doch jetzt mal was ganz anderes. Was machst du eigentlich in der Piratenpartei? Oh, was ich so mache. Ich habe mir das sogar notiert. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich bin Koordinatorin der AG Events. Das macht äh, sehr viel Spaß. Ähm, ich bin Mitglied im AK Datenschutz. Ich bin sehr viel und sehr gerne im Wiki unterwegs. Ich bin Piratenpate. Und äh, auch eine, eine von zwei gewählten Vertrauenspersonen im Kreisverband Düsseldorf. Düsseldorf, da komme ich übrigens her. Piratenpate, Entschuldigung. Piratenpate, kennst du nicht? Nö. Nö. Also das ist so eine, ähm, im Wiki, ähm, so eine Art Organisation, da kann man sich anmelden, da bekommt man auf sein Benutzerprofil, ähm, ähm, ja, wie soll man das sagen? <lacht> Ganz schwierig, wie erkläre ich das denn jetzt? Ähm, auf meinem Benutzerprofil kannst du sehen, was, was ich kann und wo ich dir, wenn du neu bist, gerne helfen würde. Ah, okay. Also das ist ja erstaunlich. Auch, da lernt man ja immer wieder was Neues. Ja, ich glaube, und eine kleine Tätigkeit hast du noch vergessen, oder? Ich, du hast mich unterbrochen, glaube ich. Ach so, ja, dann sprich weiter. <lacht> Ja, ähm, ja, also ich organisiere ja auch total gerne, ähm, wie zum Beispiel den letzten Tag der politischen Arbeit in Düsseldorf. Und ich gehöre dann immer zu diesen Menschen, die auch schon mal hier schreien, wenn Leute um Hilfe bitten. Und so bin ich, glaube ich, auch zum Kredenest gekommen, irgendwann letztes Jahr im Sommer. Und da habe ich dann auch so ein bisschen was gemacht. Und dann habe ich ja jetzt ein ganz neues Hobby. Ich lese jetzt Pressemitteilungen. Stimmt, ja. Und macht Spaß? Ja. <lacht> Man ist halt viel konsequenter im Lesen, glaube ich, ne? Es ist irgendwie so, du machst so ein Produkt fertig, das, das ist irgendwie hübsch, so von Anfang bis Ende fertig, ins Netz, erledigt. Stimmt. Ja, und äh, jetzt kommt noch so eine Spalterfrage. Die Spalterfrage, die ich dann trotzdem ganz gerne stelle, ist, ähm, auch wenn es nicht nach Höhe der Mitgliedsnummer geht, wie lange bist du denn schon dabei? Seit einem knappen Jahr. Das hat jetzt gehackt, bitte nochmal. Seit einem knappen Jahr, also ich bin letztes Jahr so in der heißen Wahlkampfphase zufällig vorbeigekommen. Was hältst du denn davon, wenn wir alle Piraten, die jetzt aktiv dabei sind, obwohl es gerade überhaupt nicht cool sind, automatisch zu ewig Altpiraten erklären? Ja, oh, wäre auch mal eine Möglichkeit. aber ja, denn, ja, und die Armen, die dann jetzt noch kommen, das sind dann die blöden Neupiraten? Nein, wer jetzt eintritt, ist so, sowas von cool, weil den, treibt, den treiben wirklich nur noch Ideale in die Partei. Also das, das Image ist es im Moment wohl, glaube ich, nicht. Das ist wohl wahr, das ist schon echt mutig, jetzt noch einzutreten. Ich habe sogar einen kennengelernt, der ist, der ist im Januar eingetreten. Ja, also ich ähm, betreue ja in Düsseldorf auch so ein bisschen die, die, die Neupiraten. Wir machen da alle 14 Tage vor dem Stammtisch äh, so eine kleine Einführung, ähm, wenn jemand möchte. Und es ist tatsächlich so, dass ab und zu nochmal jemand vorbeikommt. Ganz schlimm kann es nicht sein. Ähm, also ihr habt ja tatsächlich auch Neupiraten, -Omen, die dazukommen? Naja, wir haben zumindest Interessierte, ja, die mal einfach kommen und vorbeischauen, ähm, inwieweit das dann irgendwann mal Piraten werden und die sich auch wirklich engagieren. Das äh, ist ja nochmal wieder was anderes. Ja, aber immerhin. Das ist im ländlichen Bereich nicht ganz so wahrscheinlich, dass sowas passiert. Von daher ist es schön zu hören, aber in Düsseldorf funktioniert das ja offensichtlich. Ich würde gerne mit dir auch ein bisschen über die Aufgaben eines Vorsitzenden oder einer stellvertretenden Vorsitzenden äh, besprechen. Wo siehst du denn da deine Kernaufgabe, wenn du jetzt zum Beispiel erster Vorsitzender wärst? Ja, im Prinzip ist das ja so, dass das jetzt zwei doch sehr unterschiedliche Jobs sind. Ähm, es kommt natürlich dann so ein bisschen drauf an, auch wie man vielleicht das im Team aufteilt, aber der erste Vorsitzende ist natürlich schon so derjenige, der ein bisschen äh, also nach außen äh, wirkt. und ähm, So wie wir das verteilt haben, der zweite Vorsitzende oder die Vorsitzende die eher die Kommunikation nach innen übernimmt. Ich denke, beides ist wichtig. Was grundsätzlich, was ich wichtig finde, ist, dass der Vorstand die Basis vertritt und auch so ein bisschen als Bindeglied funktioniert zwischen Basis und unserer Fraktion. Das heißt, der Vorstand muss eigentlich in alle Richtungen kommunizieren. Es ist, ja, es ist ja so, dass im Vorstand, ich hatte es gerade schon angedeutet, werden Dinge getan und es gibt dann immer wieder Leute, die die Ideen nicht gut finden. Und die, die Sachen nicht so gut finden, sind in der Regel lauter als die vielleicht fünffache Menge, die es eigentlich ganz okay findet. Zwangsläufig wird es so sein, dass es nicht nur einmal die Situation gibt, dass auf euch eingeprügelt wird. Wie packst du das so weg, wenn du viel arbeitest und dann gibt es immer nur Lack? Ähm, Das kommt ein bisschen auf die Art drauf an. Also wenn du jetzt wegprügeln sagst, das ist bestimmt nicht schön, das muss man dann tatsächlich wegpacken. Was mir aber ganz wichtig ist, ähm, das ist nochmal festzustellen, dass es ohne die Menschen, die einen kritisieren und verbessern und auf Fehler hinweisen auch nicht geht. Das ist ja gerade im Rahmen der Transparenz oder der Ideen und Projekte, die man macht, ja ein Vorteil der Transparenz, dass Dinge auffallen, die vielleicht sonst einem kleinen Gremium, so nenne ich den Vorstand jetzt mal, gar nicht so bewusst wären. Ich führe ganz gerne an den Berliner Flughafen. Wenn da der Bürger hätte mitwirken dürfen, wären eine Menge Fehler wahrscheinlich so aufgefallen von Menschen, die sich damit beschäftigt hätten. Ja, und ich hoffe, dass wir diese Kultur auch weiter pflegen, dass das durchaus möglich ist zu kritisieren und dass es auch durchaus möglich ist, sich einfach mal für einen Fehler zu entschuldigen. Hast du denn äh, ein paar Ideen, jetzt kommt fiese Fangfrage, nee, ist eigentlich keine, hast du denn ein paar Ideen, wie man im Vorstand vielleicht ein bisschen äh, proaktiv werden kann, gerade im Wahlkampf, wo wir so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Agenda-Setting, das ist für den Landesverband schwierig und auch Einfach zu viel verlangt, denke ich mal, aber so ein bisschen auch ähm, Themen nach außen treiben, wie man das hinkriegen kann. Wir hatten das so 2012, war ja auch alles leichter, aber das ist dem Vorstand gelungen, aber natürlich mit einer viel einfacheren Voraussetzung. Ja, also ich meine, ähm, es wird wurde jetzt in der letzten Zeit ja auch vom Vorstand relativ viel out, outgesourced, sage ich mal. Also dieses Wahlkampfteam, was wir dann ja demnächst hoffentlich mal haben, ähm, soll ja da zum Beispiel in der Hinsicht auch vieles tun. Ähm, was was mir halt immer wieder noch Kopfzerbrechen macht ist und was ich einfach verbessern möchte ist ähm, ich habe das Gefühl grundsätzlich, dass wir so viel Zeit verlieren und so viel Kraft verlieren, weil es Menschen gibt die Dinge nicht rechtzeitig tun oder äh, schon erst gar nicht längerfristig in Angriff nehmen und wenn wir das erstmal alles hinkriegen dass das fluppt, dann kann man sich vielleicht auch noch ein bisschen was überlegen ja, das hört sich ja äh, grundsätzlich gut an, denn der Aufwand, den der Vorstand jetzt betreiben muss für den Wahlkampf, der wird ja tatsächlich nicht ganz ohne sein und ähm, wird sicherlich eine harte Zeit werden. Aber irgendwann ist der Wahlkampf dann auch, auch geschafft und die Arbeit des Vorstands geht ja dann weiter. Ähm, hast du denn einen Plan, wie du den Wahlkampf mit Mein Gott, mitorganisieren möchtest im Vorstand? Abgesehen davon, dass du auf die Straße gehst und Flyer verteilst, das wäre ja nicht unbedingt Vorstandsaufgabe. Na, äh, Wichtig ist da in erster Linie äh, die Kommunikation. Ähm, wenn, wenn du ein Wahlkampfteam hast, äh, das muss unterstützt werden, dann müssen auch schnell Entscheidungen gefällt werden. Ähm, da muss man halt einfach schauen, dass man ja einfach ähm, schnell ist und schnell reagiert und ähm, die Flyer nicht in letzter Minute bestellt, sondern so bestellt, dass sie vielleicht verschickt werden können und dass nicht Piraten sich ins Auto setzen müssen, um die von A nach B zu fahren. Es sind im Grunde Kleinigkeiten. Also wäre dein Credo mehr Organisation, mehr Struktur, um, nicht, um Fehler zu vermeiden, die man dann mit viel Aufwand ausbügeln muss. Ja, ja ich glaube, dass das wirklich erstmal ganz wichtig ist, dass man da auch so weit den Kopf frei bekommt, dass man sagt, das läuft jetzt erstmal. Aber du hast recht, ich habe Erlebnisse aus dem letzten Wahlkampf, wo genau sowas passiert ist. Natürlich mit der Voraussetzung, wir hatten gerade mal acht Wochen Zeit für den Wahlkampf. Das war sicherlich eine andere Situation. Aber da sind für irgendwelche Pavillons Leute hunderte Kilometer gefahren, um sie irgendwo ganz plötzlich verteilen zu müssen, was natürlich mit der nötigen Zeit damals und der Organisation total vermeidbar gewesen wäre. Am Stand zu stehen ohne Flyer ist auch ziemlich doof. Ja. <lacht> und wie kommst du dazu, dass so Organisation dein Steckenpferd ist? Schon immer so? Ja, also wie gesagt, ich, ich organisiere ganz gerne und ähm, ich habe halt eben auch äh, während meiner beruflichen Tätigkeit mich sehr viel mit solchen Sachen befasst. Ich habe äh, auch da Seminare besucht, ähm, wo es halt eben darum geht, wie kann man Arbeit besser strukturieren. Äh, was machst du denn beruflich? Ähm, ich bin gelernte Reiseverkehrskauffrau und arbeite in einem japanischen Unternehmen und verkaufe, äh, jetzt zurzeit verkaufe ich Japan- und Korea-Reisen. Kannst du auch japanisch? Nein. Grundvoraussetzung für einen Vorstandsjob. Schon durchgefallen, Vako. Alles klar. <lacht> ja, ähm, vielleicht äh, gibt es noch etwas, wo du sagst, da möchtest du noch ganz gerne drüber sprechen. Da liegt noch eine Qualität bei dir, wo wir noch mal drauf eingehen sollten und äh, was du vielleicht noch machen möchtest. Du, jetzt fragst du nach meinen Qualitäten. Ja, ich frag nach dein, ist gemein. Ne? Ich frage nach deinen Qualitäten. Ja, aber das ich glaube, ist... wenn man Qualitäten hat, dann darf man das sagen. Ja, das ist nur so blöd, sich so anzubiedern, finde ich, aber egal. <lacht> ich bin da schuld, also bitte biedere dich jetzt mal an. Ich frage dich dann gleich nach deinen Fehlern, das ist wieder ausgeglichen okay nein also ich ich möchte eigentlich eigentlich möchte ich wieder dahin wo ähm, wo wir letztes Jahr waren wo wir so ziemlich genau vor einem Jahr waren da habe ich total viele begeisterte menschen gesehen die die äh, ja die hatten das leuchten in den augen die haben einen mitgerissen die waren überzeugt davon dass sie dass sie es schaffen und dass sie auch schon viel geleistet haben ich möchte ein bisschen bessere stimmung auch ganz gerne hier wieder haben Gut, jetzt hast du die Frage nach den Qualitäten geschickt umschifft, aber ja. ich, ich, finde das, ich finde das aber äh, gut und ich finde das auch schön, wenn, wenn du mit dafür sorgen könntest, dass wir dann ein Kribbeln kriegen, wenn du denn Vorstandsmitglied wirst, aber dann äh, erzähl doch mal ein bisschen was über deine Schwächen, aber du darfst die Frage auch geschickt umschiffen ich habe ich hab auf meiner Wiki-Seite stehen, ich, äh, ich nehme mich nicht allzu ernst, aber ihr könnt das durchaus tun. Ich fand den Satz geil. Findest du den nicht geil? Ich finde den total geil. Du sagst öfter so coole Sachen. Danke <lacht> Dankeschön. Nein, ist aber das es erste ist deutsche Kränenest ist mein Lieblingssatz. Ja, den wiederholst du ja auch. Finde ich toll. Ja, den habe ich, hab ich Raubmord kopiert von dir. Aber noch nicht patentiert. Ja, ich glaube, in Sachen Markenrecht müssen wir hier die Bundespolizei vom Kölner Bahnhof fragen. Die sind da Fachleute für. <lacht> Okay, äh, meine Frage war? Habe ich vergessen. Ich auch. Okay, Vako, ähm, jetzt haben wir beide die Frage vergessen. Ich könnte zurückspulen, das lassen wir jetzt aber. Ich glaube, wir hatten Gelegenheit, dich ein bisschen kennenzulernen und festzustellen, wie du so drauf bist. Und das ist auch Sinn und Zweck des Podcasts. Ich habe dir gerade noch die äh, Gelegenheit gegeben, deiner letzten Worte, das hast du sehr schön gemacht. Und äh, ich äh, habe auch festgestellt, wie du auf Fragen, äh, die du gar nicht beantworten willst, rea reagierst. Und ich glaube, dass sich der Hörer so ein gutes Bild machen kann. Deswegen danke ich dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir für deine Kandidatur viel Glück und für heute noch einen schönen Abend. Ich danke dir und dir auch noch einen schönen Abend.